Ánvéke vendetta a Kossuth utcában. Meghaltál! Végre! Kimúltál! Végre! Látom a halott, szőrös, randatedemed! Igen! Igen! Rólad van szó, te, minden lében kanál, provokáló féreg. Te, te, aki elcsábította tőlem, őt, akit mindennél jobban szeretek. Rólad aki galád módon megmondta tőlem a folytonos figyelmét és szeretetét. Ott én tudva levőleg százszor, sőt, ezerszer jobb vagyok nálad. De nem. Nem, nem lesz ilyen többé. Véget vetettem az uralmadnak. Nincs többé hatalmat felette. Mától fogva csak az enyém, az eném. Nem, lesz már soha többé olyan nap, hogy téged mindenhová hurcolálsz. Engem meg kint hagy a nappaliban egyedül, makányosan, a azzal a pár darab újsággal, ami lefoglalhatja a figyelmem. Meg ez a mai nappal. Hi -hih -hih. És soha, de soha többé nem kell attól szorongjak, hogy a merev, szépen megtervezett gomb tekinteteddel engem pásztázol. Ha, mintha csak azt csugalnád ezzel is felém. É, engem szeret én vagyok fontos neki, de csak másodrangú vagy. Ne, nem kellett övéljek. Ugyanis már nincs szemed. Eltüntettem, hogy még holtodban se őt. Nem érdemled meg. Egyedül az egyik füledet hagytam meg, hogy halld, amint azt mondja nekem. Ó, oh, köszönöm, nyúzikám, hogy megmentettél ettől a szőrös parzalomtól. Mert csak ennyit ez. egy nyambat fület! Ennél még egy pécivel sem többet. Már csak a tetemet kell eltüntetnem, mielőtt észreveszik, hogy mit tettem. Mi ez? Mi ez az égtelen zaj? Elkéstem. Itt áll velem szemben ő, és meretten enyhe borzadájjal az arcán figyel. Már csak két lépés, már csak egy enyhe lélegzet, és eldől a sorsom. De, ha, addig is cselekszem. Ha, egy utolsó tépe, a megmaradt csapfát füleden, hogy érezd, most már tényleg véked. Na, már hallom is, már hallom is a dicséretet, amit hősöknek szoktak regélni az elejtett vad tetemén. Negrító! Köpött ki annak a kurva mamusnak a fülét. Hallód? Ó, oh, Istenem. Ez az idiót, a kutya szétrágta a kutyás mamusom. Bátyú, segíts! Látod? Balfék. Már kurva is vagy. Csövesztem! Még azt se érdemled meg, hogy távozóban kiadósad oldalba pisiljek. Pedig megérdemelnéd, ahogy állítólag én is a verést.